מחומר קרצתי גם אני. הנה אמתי לא תבעתקה, ואכפי עליך לא יכבד. אך אמרת באוזני, וכל מילין אשמע. זך אני, בלי פשע, חף אנוכי, ולא עוון לי. הן תנועות עלי ימצא, יחשבני לאויב לו. ישם בשד רגלי, ישמור כל אורחותי. הן זאת לא צדקת אענקה.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 וחייתו מעבור בשלח, והוכח במכאוב על משקבו, ורוב עצמיו איתן. וזיהמתו חייתו לחם, ונפשו מאכל תאווה. ייחל בשרו מרואי, ושופו עצמותיו לא ראו, ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים. אם יש עליו מלאך מליץ, אחד מיני א', להגיד לאדם יושרו, ויכונן וויאמר, פדעהו מרדת שחת, מצאתי חופר. רותפש בשרו מנוער, ישוב לימי עלומיו. יעתר אל אלוהו וירצהו, ויר פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים, ויומר, חטאתי, וישר העוותי, ולא שבה לי. פדה נפשו מעבור בשחת. וחייתו באור תראה. הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מני שחת, לאור באור החיים. הקשב איוב, שמע לי, החרש ואנוכי אדבר. אם יש מילין, השיבני, דבר, כי חפצתי צדקקה. עם אין, אתה השמע לי, החרש, ואלבך חכמה.